Sziasztok, ez itt a Quick Play 97. adása. Én a Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Márta Sziasztok. És boldog szavazást mindenkinek, vagy azt... Így van. Hogy szokták? Hát most már így. Ünnepeljük. <gül> most eleddönt, most már így. Majd az eredmény után megnézzük, hogy ünnepelünk e vagy nem. Igen. Attól félek, hogy mi semmiképpen se fogunk ünnepelni. Ja, hát mi nem indultunk. Úgy. Ja, hát úgy meg igen. Mondjuk nem lett volna rossz megpróbálni egy ilyen gamer pártot csinálni, és akkor, hát, hogyha. Összejön valami. Mi ja, lett volna a programunk? Ingyen internet. Uh -huh. Örök élet mindenkinek. Örök De a várja azt már valaki más megjátszotta ja, a valóságban. Igen, igen, igen. <gül> az a baj. És most rátettek plusz évet. Régen nekem a, a, <gül> az izé volt a kedvencem, valami, valami parodiában volt ez, hogy egymásnak ígérgettek hülyeséget, hogy örök élet, meg nem tudom. És akkor mondta az egyik a másiknak, hogy én, én odadom az egyvesémet, a másik pedig mondja, hogy tartom a vesét, és emelem két kézzel úgyhogy itt, itt már tényleg itt már nem lehet minden már olyat ajánlani, amit még nem mondtak. Így van. Mondjuk mi sem tudjuk tartani az ígéretünket, mert az elég ja. volt, hogy minden héten lesz Ja, Jaj, hogy Aztán Azt -e két hetente, aztán most egy hosszabb szünet volt. Hát most két hét. Két heten nem volt, vagy két hetet hagytunk ki. De mondjuk téma se volt nagyon ja. mostanában, ahogy így nézegettük. De most vagy... én sziasztok! Ja, igen. Csak... Csak nem, most összeírtunk egy párat, igen. De most azért van egy-két érdekes. Meg most volt, hogy április elsője, az kapcsán is itt van egy hír, ami amúgy szerintem tök jó bofa. Uh, úgyhogy, úgyhogy azért most, most azért már történtek dolgok, hála Istennek. Meg nézzem, hát melyik, melyik, április... melyik az április elsője hír, hogy lehet, és én komolyan vettem. Még nem látom amúgy, itt azt a hírt. Amúgy komoly... A, tehát azt komolyan megcsinálták, meg minden. Ugye a World of tanks meg a War thunder meg az ilyenekben mindig szokott lenni, és most másban ja. is volt, a, a side, ban is, és kurva jó volt. Ja, úgyhogy... értelek, értelek. Úgyhogy Akkor azért az... nem tudtam, hogy ez nem komoly hír, mert... Hát, hát de... mégis komoly, de majd, majd beszélünk róla. De ne, ne szaladjunk ennyire előre. Kezdésnek letudjuk a wildlands -öt. Mert felírtam, Ez a játék hogy... amúgy... Ez van. <gül> Én mindig elfelejtem, hogy ezt megcsinálták, és akkor te néha egy felírod témának, és ja, tényleg a lens, hát valami rémli. Igen, és egyébként... Aztán, ég is a pofám, felírom, mert hogy annyira sok mindent nem lehet róla beszélni. De hogy... Ja, vagy azt hittem, hogy miközben írnát, hogy basszusom hogy mi is a játékneve? életben. Mi volt az a szar, amit kiadtak, és nem, nem vette meg senki? Ezért én nem lékszem rá, mert ja, mondjuk én sem vettem meg, tehát, hogy így nem ja, vagyok ám bepalizva, mindjárt meg. videókártyához ennyi. <laughs> és hát jól játékokból lehetett választani, úgyhogy nem olyan nagy égés, hogy én egy Ubisoft játékot választottam, mert más nem adtak hozzá. Értel. Hát a forránél tudtad volna még választani, nem? De ja. őszintén szóval az az hogy lettél volna beejjebb. Hát nem, nagyon. Viszont hát a Ubisoft azt szokott ilyet csinálni, hogy játékokat feltölt tartalommal azután, hogy már szinte el kéne őket ásni. És hát most itt is az a helyzet, hogy bejelentette, hogy a második évében, ez mondjuk én is meglepődtem, hogy a játéknak már a második éve jön. Tehát, hogy egy, egy ja, évem ez jó, így megy, ha, Akkor igen. Úgyhogy ugye Season Pass-hoz nem kaptunk túl tartalmas DLC-ket. Mondjuk egyben néztem bele kb. Nem tudom, hogy mi jön most hozzá tartalom, hogy az mi lesz. ingyen Update, Season pass ba levő DLC, vagy azon kívül megvehető DLC, szóval még hangyra nem tudjuk, viszont elvileg már április 10-én jön hozzá valami. És a... miből? Sam Fisher, Vagy mit mondtál? Igen, igen, nem a Splinter a Sam Sprintercel karaktert kapunk bele, egy, egy skin vagy... Egy. De egyébként ezt nem is értem, mert nekem van ilyen skinem a játékban. Hát nagyon remélem, hogy nem skin, hanem hogy képessége jó, is Jó, lesznek. itt elvileg, elvileg az van, hogy a hangja is ez lesz, meg mindent. De hogy hogy jelenik ezt meg, azt nem tudjuk. Tehát, hogy most ez egy irányítató karakter lesz-e, vagy bármi, arról nem tudni semmit. Meg, meg jönnek valami speciál Operations nevezetű dolgok, amiket, én, én attól félk, hogy ez olyan lesz, mint a, a Division-ben, hogy ott, ott vannak ezek a globál eventek, hogy annyit változtatnak a játékon, hogy valami speciális hülyeséget beleraknak, hogy mit tudom, én közelről nagyobbat csebszel az ellenfeleken, vagy most például legutóbb az volt, hogy ha megölsz valami ellenfelet akkor az főrroppan. Tehát, ugye ilyen nagyon-nagyon színesítik a játékmenetet dolgok. Tehát ugyanazt kell végigjátszolod még egyszer, csak itt történik valami, ami csak nem érdekel. Ne, az a baj, hogy ezt a Division-nál jobban meg lehet játszani, mert ott, ott csinálod a lootért. De, de itt még az sincs. Tehát, hogy, ja. hogy itt szeded magadra a perpontokat, meg összeszed az összes fegyver és ennyi. Tehát, hogyha mondjuk azt csinálják, hogy a ezzel a special cuccsal tudsz kioldani, mondjuk bizonyos fegyvereket vagy fegyverkiegészítéseket, akkor oké, okay, van értelme, de úgy, hogyha csak úgy megint megcsináld. Attól félek, ez kicsit olyan lesz, mint a, amiket mondtál a DLC-nél, hogy jöttek a DLC-k új terület, igen, ugyanolyan esőerdős az egész, és ugyanazt kell csinálni, csak DLC. Igen, igen. Említjük lehet, hogy raknak bele majd valami megszerezhető skint, vagy ruhát, vagy bármit, amit csak ezzel az eventtel tudsz feloldani, mert az Hát annak úgy nem értelme, mert ha ilyet nem csinálnak, akkor nem fog vele játszani senki. Mint ahogy most se. Valaki biztos játszik vele. például, most voltak hugomék és például a barátjára nagyon bejött az a játék. És néztem én is, hogy játszik, tényleg tök jó ez a játék, tök jó, de hogy így... Mondtam is neki, hogy a játék, játékmenet az, hogy oda mész, felrepülsz egy drónnal, megnézzem mindenkit, aztán kinyírod őket. <laughs> és hogy ezt megcsinálod minden egyes helyen. Az a baj, és... hogy ez, ez amúgy az elején tök jó, tehát amikor figyelsz arra, főleg, hogyha olyan társaid vannak, akikkel, akik ott vannak, akkor meg még jobb, akikkel tudsz beszélni, ismerőseid, és mm. figyelsz arra, hogy tényleg taktikusan, egymás után lelövöldözöd óvatosan, mint a régi Steven Stigar filmekben meg ilyenek, akkor az úgy nagyon ügy. Csak az a baj, hogy szerintem 3 4 óra után így is kifullad, mert ugyanazt ja. csinálod folyamatosan. De én inkább egyedül próbálgattam benne játszani, mert talán egyszer-kétszer volt, hogy összeálltam emberekkel, és így mentünk. Ez utóbbi ez sokkal izgisebb volt, tehát igen, ez emberrel érvesztebb. Csak ott meg mindig az van, hogy ugye a gép az nem cseszi el a dolgot, mert hogy. De nem is ad hozzá. Tehát, hogy Nem az, hanem hogy. Tehát vele lehet lopakodni, mert annyi, hogy bejelölöd, hogy ki tűjön ki, amikor te lősz, és akkor ilyen nagyobb csoportokat is le lehet így messzelni, úgyhogy csöndbe. És ha többen mentek, akkor lehet, hogy valaki ott elcsesz valamit, és akkor. Hát de ugye ez a sava Igen, tehát, De mégis nagyon látszik -e ezen a játék, hogy ez kópra van Például Hugon barátjának így mondtam, hogy ez amúgy egy lopakodós játék, mert tudod, hogy olemelt és túl szét mindenkit, érted, ahogy csak lehet. Hát, hát ő úgy játszott, mint az amerikaiak szoktak a hadsereg. És si, si mondtam neki, hogy, hogy tudod, Ghost Recon. <gül> Tehát az <hogy gül> abban, úgy valami úgy. Ő csak a Wildlands-öt látta a címbe. Hát elég vadul nyomta akkor. Ja, de nagyon élvezte, úgyhogy... Annyira egyébként nem rossz játék, az annak annak jó pillanatai, de... Én elhiszem, de örülök, hogy nekem ezeket nem kell megélnem. Így van. Így van. És hát mindenhol marketingeli azt a Ubisoft, hogy nem raknak bele Battle Royale módot a Wildlands-be se, mert hogy ez képtelenség, meg hogy mit tudom én. Viszont elvileg készül egy, egy Battle Royale -a, ö, játékmód alapú játék, vagy Division 2-ben lesz valami, azt nem, nem is tudni. De elvileg elvileg most az röppent fel az a hír, hogy külön játékot fognak ennek szentelni, mert hát Ubisoft és akarják adni azt is. Én nem hogy... Én, először, én először azt hallottam, hogy a Division 2-ben lesz valami ilyen játékmód. Aztán most kiderül, hogy talán mégse. én szerintem... Én nem tudom, hogy ezt a Ubisoft hogy gondolja. Tehát, hogy száz embert akarnak szerverenként. Tehát ez, ez nekik így hogy jön össze? Hát, és egyszer kell jól megcsinálniuk, és utána elmondhatjuk, hogy végre átlépte a Ubisoft azt a vonalat, ahol ők így nem tudnak a multiplayer játékot csinálni. Az egyetlen kb. a Rainbow Six Siege az a játék, ami így megy, és multi. Igen, igen, de hogy a Wildlands-be sincsenek sokkal többen, a Division-be is viszont kevesen vannak, igen. igen és és mondjuk, mondjuk a Division az még most sem egy jó PvP játék. Igen, mondjuk amit mondtál, hogy tényleg ez a Ubisoftra van egy külön játékot csinálnak ebből, de szerintem ebből eb -e -ebben már nincs annyi. Tehát, hogy ja. annak idején revesgették, hogy az új kódban lesz majd Battle Royale játékmód, vagy ebbe tesznek egy, a kód WW2-be egy Battle Royale játékmódot, ja. meg ilyenek. és é, hogy... ezek kijönnek, mert elített lesz igen, a tehát, Sőt, most adsz kell. Azt, azt el tudom képzelni, hogy egy játékba beleteszik extraként, mint multiplayer lehetőség. Azt el tudom Igen. képzelni, de csak erre egy battleroyát, ez a PUBG meg a Fortnite mellett szerintem már nem biztos, hogy el fog férni. Igen, és egyébként meg. Meg minek? Igen. Tehát, hogy. Most már kezd, kezd kicsit a PUBG is így <coughs> a. mert valahogy a Fortnite most valami nagyon népszerű, nem Igen. Tehát, Igen. hogy így sokkal, tehát most már. Hát, mert is most már divadt szírni a PUBG-t, és, és közben játszani a Fortnite-t. Jó, mert azért, azért, mert a Fortnite ez működik gyengébb gépeken is. Aránylag aranyos ja. a grafikája, tehát ilyen kis több -cuki. Az inventori rendszer az sokkal egyszerűbb. Nem annyira <gül> van túl bonyolítva, mert konkrétan Mind van öt fegyvered, meg öt is kész. Meg tudsz építeni, meg rombolni. Ennyi. Szerintem. De a legfőképp az, hogy a PUBG az 30 euró, ez meg nulla. Így van, így van. Nekem egyik se tetszik, tehát most, most lehet, hogy valakinek úgy hangzott, hogy ez védőbeszéd a Fortnite mellett. Én nem szeretem ezt a Battle Royale hogy őszinte legyek. és De nem is játszottam. Nem nem, nem, nem is játszottál. Nem is játszottam. Lehet, még. hogy imádod. Lehet. Csak nem tudok róla. Én meg fogom venni például majd a PUBG-t. Mert látok benne potenciált a ládák miatt. De nem siérted el? Nem, hát 30 eurót nekem, én nem adok ki egy olyan játékért, ami nekem nem tetszik. A de ki hogy meg. meg fogod venni? Meg, mert pénzt azért. fogok belőle szerezni. Tehát, ugye a mikor? Már meg. rég meg kell tanul vennet. Jó, majd valamikor megveszem, na. Hát, majd amikor már senkinek nem kell, senki nem játszik, akkor le, le, leakciózzák 10-10 euróra, tudod, és akkor, akkor, majd akkor nem érdeke, érdekel, már ládas benne. Majd én itt idegetek, ez. cső, megjöttem, srácok. De egyébként, ha már megvetted volna, már ládákból visszajött volna az ára. Ja, biztos, de, meg, de az a baj tényleg, hogy amit mondtam, hogy engem annyira nem érdekel ez az egész dolog. Tehát, hogy tényleg jó pofa, meg elnézegetem, meg, meg úgy minden, de úgy nem, nem jut belém az, hogy játszanál. Aztán, aztán játszanál egy kicsit vele, és így menne fel, fel benned az atron, és még egy kört györünk, ez az. Hát, ahhoz elég, elég a kódot, úgyhogy. Nem Zagralom. fel az, nem? Az már, ne ja. keverd össze. Ja, <laughs> az jó. Van, okay. az hogy... <laughs> jó neked a dolog. Az nem ugyanaz. Nem mindegy, amúgy tényleg ez a Ubisoftra van. Én mondjuk kíváncsi lennék, <laughs> A fognák és azt mondanák, hogy ez a kalózos játék, amit mondták, na no, ez egy játék lesz hajókkal. Az ha, azt mondjuk szerintem adnák. De hajókkal azt hogy... hogy? Tehát, hogy borsó. Kidobnak egy ne? repülőből egy hajót? Nem, hanem úgy mondom helyen. Kicsit elpróbáltam az ittosan nézni. Körbe, körbe, spanhoz, és még az első Aha. kör az mondjuk 5 perccel később jön. Most csak mondtam, nem 5 Aha. perccel, mondjuk 2-3, uh -huh. hogy legyen idő itt Ja, Hogy abba tennék bele? Hát ez még működhet is csak az, már, az nem olyan bátorójáról félingű Hát de lehet, hogy pont ezért működne még. Akkor lootolnál, érted? A... Bár tőlejában nagyon fontos, hogy te az hordókat fel. Hordókat vennél fel. Mint az, az Assassin's Creed-be. Megcsákje a hordókat, és úgy kapod meg a lootot. Azt az nem is hangzik akkor a hülyeségnek. Tehát Igen, tehát, hogy ő, tehát hogy az az igazság, hogy szerintem tényleg, tehát, hogyha most lemásolják a PUBG-t, meg a Fortnite-ot, akkor most lesz egy harmadik tük ugyanolyan játék. Most a, a, az azt szerintem nem lesznek vagyok? Nem, nem hiszem, hogy a Ubisoft fogja ezt majd úgy megcsinálni, hogy na, ez az, ez, ez a legjobban működő PVP bácsi játék. ez nem, nem tudom elképzelni. Igen. Azért meg én kíváncsi hogy mit, mit hoznak össze, hogyha tényleg csinálnak valamit. Meg kíváncsi yeah. a Division 2-re. Az szóval Tele vagyok, áll vagyok kíváncsisággal. Ja, De az, az is jó lesz, hagyom. Amúgy bebizonyították, hogy a a Battle Royale játékmód más játékban is működhet. Másfajta játék mert ugye most volt Áfriis elsője, és a... Vagy az pat... elsőjén volt, ugye? Ez elsőjén volt, igen. Nem. És a Path of Exile neve teljesen megváltozott, full nagybetűkkel beírva, hogy Path of Exile kettős pont Royale, és berépte a játékba, és el tudtál indulni egy Battle Royale játékmódot, amit bőszen hangoztattak, hogy egy nap fejlesztéssel csinálták, mert azt kérték, hogy csak egy napig fejlesszék. És basszus megcsinálták. Százan, egy, százan bekerülnek egy szigetre, és ugyanúgy megvan a fejlődés, meg minden de ugye Max 7-es, 8-asig fejlődsz, mert nagyon gyorsan meghalsz, meg a nem tart sokáig egy játék. Vannak szörnyek, ugyanúgy van ilyen sebzőkör, a, ami folyamatosan szűkül, a lútot azt felhúzták nagyon, tehát hogy a legkisebb ládádból is olyan epic dolgokat kapsz, hogy nem igaz, és mindenki ilyen egyes szintű skillekkel kezd, és azokat tud lootolni, Tehát nagy lútról, hogy mit kapsz. és hogyha ha van egy íjász képességed, de nincsen íjat, hát akkor megszoptad, ez van, akkor indulhatsz egy újat, és basszus működik. Tehát, hogy jó pofa az egész. Tehát... Miki, Miki, az előbb mondtad, hogy mennyire nem érdekel a játék játékmód, és most itt van egy, hogy azt mondod, de... hogy még működik is. Na, várját, várját, és várját. egy nap alatt a ízé rakták napták Igen, az... Egy nap alatt mondjuk ezt szerintem a többi Battle Royale játékra eléggé rossz fényt vett, hogy hát, egy, egy működő rendszert le tudtak rakni egy ingyenes játékba. Igen. Egy főleg főleg úgy, hogy rángassuk kicsit vissza a Ubisoftot, hogy ők megmondták, hogy ezt nem lehet beolopni csak úgy. Persze, és persze, akkor persze. a Pathfinder szájban, aminek az egészen, meg, figyelj, egy napot rászánunk, és akkor összeakják úgyhogy működik, élvezhető. És nem is egy olyan fejlesztő a... csapat, aki ilyen triplás címeket akar kiontani magából minden évben. És Tehát, ez, ez egyébként egy olyan módon, hogy benne marad? Nem, ezt kivették, hogy ezt kivették de, de én meglepődnék, hogyha nem tennék vissza, mert kurva játszottak vele, és rohadt jó poén, uh -huh. és ilyen pontokat lehetett szerezni, de a pontok nem voltak valók semmire. Uh -huh. Tehát, hogy nem úgy nem, ezt be lehetne csinálni. Hát hogy figyel, dolgoznak hogy rajta még egy fél szín. napot, hogy valamit érte, pontok is valamit. És akkor orvasszájba fogják nyomni az emberek ezt. Tehát ez, ez a tipikus, ez, a, ez az egy-két perces hülyeség, de, de működik. Tehát, hogy összerakták. Nagyon Én. durva. Na és a Path of azok kibírják a több száz embert, úgyhogy azok arra Na, van, a talán... ez egy nagy pozitívum egyébként. A Ubisoft-tal szemben, szám, nem? igen. No, és csak ennyit akartam április friss hogy rohadt jó volt. És azóta is ráfügtem teljesen a poéra most, úgyhogy. Főleg, hogy a kodot letettem, mert mert ezt, a a ezt a következő felírt egy dolog. Neséj, neséj, öst ki. Ekézzakodott létséges, hazamél és a kapát meg a Két-három napja nem játszottam vele, csak annyi, belépek a menübe, hogy a napi Zsoldot kiszedjem és kilépek a francba. Mm. Tehát amikor voltak olyan küldetések, ilyen orderek, hogy nyerj egyet a Gridiró játékmódba, milyen milyen labdás capture röfleg. Na most erről mm. a játékmódról tudni kell, hogy ez kurva nagy szopás, mert, mert ez a ha jó csapatba kerülsz, nyersz ha rosszba, veszítesz. És tök mindegy, hogy te mit csinálsz, te milyen statot lősz, meg minden. Hogyha a játék úgy dönt, hogy te szarhelyre kerülsz, megszívtad. Ötször egymás után szoptunk ki 16-17 nullákra, de úgyhogy borzalmas volt. És aztán végül bealáztunk valakit, nem is tudom, 60 valamennyire nyertünk, tehát a max pontot elértük, Kémény. és az ordert nem adta meg. Kiderült, hogy aznap bebagoltak, és semmit nem számol, mindenből telik az idő, elveszi a zsoldodat, de nem tudod megoldani. Mondom, jó. Akkor félretettem, mondom, hogy később megpróbálom. Állítólag egy-két órára rá ezt megoldották, viszont akkor meg nem talált játékost. Ott ültél a matchmakingen, és nem indult el a játékbe, mentél a hákúra, nem volt rajtad kívül senki. Ezt tartott kb. egy napig, egy napig, vagy fél napig nem lehetett játszani a játékkal legalábbis Európában, nem tudom, hogy Amerikában hogyan oldották meg. És aztán utána úgy elvesztett, mondtam, hogy én jó, én ennyi volt, majd hogyha lesz valami event, vagy valami megszerezhető fegyver, azt összeszedem, amúgy meg leszerom az egész játékot, mert már rohadtul nem érdekel, mert... Tehát mindig úgy, úgy indult, vagy úgy ment a napom, hogyha ránéztem az órára, hogy hét óra, na, kott küldetések. És alig láttam, <gül> a, hogy, alig hogy... Mint a muszáj lett volna jött És ránéztem barátnőmre, és ő is ez a... Jó, kottküldetések. Tehát, hogy már neki is tele volt, a töke meg nekem is. Hogy nagyon, egy, nagyon egy hullámos szól vagytok. Igen, igen. Úgyhogy hagyom a francban, még úgy is, hogy a héten jön egy hatalmas nagy update, ami teljesen átalakítja az egész játékot. De arra ránézem, majd van azért. Lehet. Tehát, hogy konkrétan alapperkeket vesznek ki, Jó. a divíziókat átrakják, és az ilyen silencert, meg a sniper visszatartó dolgokat, meg a bajonettát, azokat berakják weapon attachmentekbe. Tehát, hogy nem uh -huh. divisionökhez lesznek kötve, akkor folyam örökkét tudsz azt mindenki megkapja, akkor minden fegyverre három attachmentet tehetsz rá, kivesznek perkeket, beraknak újakat, átdolgozzák az egészet, és ugye jön a DLC is, az új, a legalábbis konzóra. Úgyhogy látszik, hogy hallgatok. Ja, ez a... ezt ja, ez az Egyiptomos. Ez az igen meg a dán körkös pálya is lesz, ami szintén jópofa, főleg ugye, hogy tavaly volt a film, úgyhogy azért eléggé képen vannak az emberek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy néztem, jópofa ez a változtatás, meg minden, csak csak nem tudom. Tehát, hogy az a baj, hogy van a játékban körülbelül 500 órám, de ez alatt megutáltam, mint az állat. Nem tudom elképzelni, hogy mi, mi az, ami visszahúzna. Jó, hát vannak ilyen bugok néha, meg izé, hát ez egy a játék, rázsukod. Ne, az a baj, tudod, hogy, hogy már nem azért játszottam, mert tetszik, hanem azért játszottam, mert muszáj. Mert lootolsz. Mert lootolok. És így, hogyha valamivel így játszol, hogy muszáj, akkor Te már elég egy csepp. Hát Nagyon dúb. Csúnyán szólva, igen. De hogyha valami így, így van már, hogy már csak azért játszol vele, mert a napi questeket, szerintem a WoW-ba meg az ilyenekbe is meg lehet így fásulni egy kicsit, vagy a Division-be, mm. akkor, hogyha már elvesztette a szórakozás faktorát a játék, akkor elég egy sepp. És akkor vége. És akkor azt mondta, hogy na, engem majd ott vége nem Én azt akartam mondani, amikor a Division-nél hogy egy gyubi játékba beleunni. Hogy gondolod? <gül> De egyébként arra lennék kíváncsi, hogyha téged lekötöznénk egy kicsit játszani a Destiny 2-vel, hogy ott utána úgy, úgy mi lenne veled. <gül> mert az is egy nagy lútfesztivál. Ne ja, az elején szerintem tetszene, mert én nekem a bord is nagy szív szerelmem, és az végülis ugyanaz, ha úgy vesszük. Majd csak a bord körülbelül kb. 5 tartalom van dlc nélkül, mint a destiny dlc -kkel. De, de igen, tehát hogy az is olyasmi lehet, hogy nekem tetszene, de amikor eléred a max szintet, néztem a játékot, néztem gameplayt, meg végigjátszást, eléred a max szintet, és utána csak azokat a hülye szarokat farmolod, na, ahol lehet ott nem ki. Ott jön a power leveling. Ott jön a power leveling. Tehát, tehát ha eléred a max szintet, ott még lehet szintezni a karakternek az erejét, tehát ott a, a power Jó, hát lehet a, nyomni följön. Hát igen, igen, igen. Úgyhogy az még ott... Ott kezdődik a Ludfestival igazából. Na, de megmondom, hogy na, én a, a, a Patafekszába kiélem magam a loot-fesztivál, szinte, ott olyan lútolás megy, hogy elképzelni nem lehet, hogyha. a szába, Így van. Úgyhogy nekem a COD 2 az most így félrement, majd hogyha jön valami event, akkor belenézek, meg, meg amúgy zombizhatunk, meg, meg a LAPD-t. Így lehet, hogy ja, amúgy... fogadásokat kötni, hogy Michael a következő adásba, ami az update után lesz, majd cítja alkodott, vagy akkor megint nagyon király. Hát le, le, is... Lehet, hogy meg nézem egyszerre. Újraére hát... ez a szerelem. Mm. Á, nem hiszem. Az a baj, hogy, hogy jönnek ezek az új dolgok, és ez tök jó, hogy jönnek ilyen mert minden de, de azt a rohat lagos cuccot nem oldották meg, hogy a, hogy a szinkronizáció norma is sem működjön, és ne az legyen, hogy telibet az ellenfelet, és nem találom el. Akkor a csíterek ellen továbbra se csinálnak semmit, és ez rohadtul lelombozó. Amikor szórakozni akarsz, játszani akarsz, belépsz, és lecsalnak ötször egymás után mondjuk hat meccsből, az kurva idegesítő. Hát igen, van mi, mit dolgozniuk. De már a következőkodon dolgoznak, úgyhogy... Hát hát nem ugyanaz ne, ugyan a stúdió csinálja, úgyhogy talán, talán még azért ezt is kupágatják kifele. De mire kijön a következő, addigra ez is jó lesz, csak akkor senkit nem fog érdekelni. Ja. Már a, a se többfélek. Ja, vannak ilyen nagyon klassz dolgok. Na, de Túl ahogy sok nézem, Túl mást, is, mást is kell még kikupálni. Ahogy nézem. Kikupálni? Hát ezt nem tudom, mire ki kikupálni de a következő hírünk az a rézernek a, a digitális boltja, nem tudom, te erre gondoltál, kikupálászunk? Erre, erre gondoltam, igen. És na, ezzel kapcsolatban olvastam egy nagyon találó hozzászólást, hogy, hogy, hogy így szólt, hogy a, a bolt, amit senki se kért. Mm. <gül> És egyébként tényleg hát, kivett egy bolt, ahol nem is lehet azt mondani, hogy fú, ezek az árak hallod, én mindent megveszek, mert tök jók az árak, hanem így itt semmi különös, csak akkor most már ők is árulnak el. Igen. Tehát ez most olyan, mint hogyha fölmen egy Indigálára vagy egy Bounder csak ott még néha jó akciók is van. Ja, ja. Biztos itt is lesznek majd, meg igen. itt ugye össze van kötve az egész, tehát itt hardware is tudsz elvileg venni. Meg van valami pontrendszer, amit tudsz így gyűjtögetni egy pontokat valamiből lövésem sincs. Hogy működik, mert nem, nem néztem utána, de igen, most már itt is lehet venni játékokat. Arra nem jöttem rá, hogy ehhez akkor gondolom, hogy az ő saját kliensüket kell használni, és... Nem. nem. Itt, a Steam kóratad? Meg vagy elő, vagy Steam, vagy Uplay, ja, vagy ilyesmi. Így tényleg Na, itt a Steam vigyúsz. Ó, oh, most már... Oh, okay. Amúgy megmondom őszintén, hogy én ezt hallottam, hogy a Razer megnyitotta, mert uh, ingyen játékot osztogattak az első regisztrációknak, és akik feliratkoztak a, uh -huh. a hílevére. Csak... Uh, akkor a fos az oldaluk, hogy nem bírta a tömeget, úgyhogy mire én tudtam, megoldottam ezt az egészet, az f re ráfeküdtem, mert folyamatosan hibával dobott ki. Mire megoldottam, arra már elfogytak a kulcsok, úgyhogy Kigondolok. köszönöm szépen. A Fury-t ingyen, azt hiszem, ami egy ilyen kis jópofa ugra-ugra platformer. Az, a, az jó játék. Nem, igen. Nem, az nem igazán platformer, hanem inkább ez a... Fú, minek tudnám mondani. Ez ilyen ez harcos a... kalandos Igen, ez a, ez a végtelenség, végtelenségig bossfáj ez az izometrikus nézetből irányítasz egy karaktert, ha lehet, akkor kontroll erre, és úgy kell igazából így minden. mindent. Ha, akkor nem platformer, akkor elnéztem, nem, de akkor, nem, ilyen, nem. akkor inkább ilyen akciókalandos dolog. De, egy nagyon de jó, érdekes de jó megtűnt, játék. Hogy mondom, behúzom, meg minden, és aztán mire, mire meg tudtam csinálni az egészet, arra ended volt a, ja. a giveaway, szóval köszönjük. De lesz, most nézem, hogy ez egy 20 eurós játék teljesen. Igen nem, igen. nem is, is rotjik. És az a legnagyobb, hogy én beregisztráltam nagy nehezen, és föliratkoztam, és utána frissítettem a, a giveaway-t, és nem, nem fogta föl, hogy én nekem ez már megvan. És aztán ránéztem 30 perc múlva utána meg már vége volt, hogy hagytam a francba. Én ez ja, elkezdtem ezzel a játékkal játszani? Az első boss azt azt hogy kinyírtam, de hát az kb. a, a tutoriál. És igazából az a lényeg a játéknak, hogy te egy kaszabóz benne, de hogy így megvannak a a bosszoknak a különböző dolgai, hogy mikor mit csinál és akkor ki kell térni a dolgai elől, vagy éppen plokkolni kell valahogy, vagy éppen egy másik szakaszban meg oda csapni neki, és akkor ilyen szekvenciába végignyomni egy ilyen kardozós valamit. Szóval jó pufa. Azt tudom ajánlani esetleg valakinek ez, ez így bejön, az a ultimate boss fight Igen, főleg ingyen lehetett volna, de hát ugye a rézer az már csak rézer. Nem is értem, szerintem nem is volt ingyen kulcs, tehát a részen, ez nem val, nem? Hát ott kiadnak egy, egy, nem tudom, egy pohára látétet 50 ezer forint, tehát nem gondolnám hogy ingyen adogatnak, de mindegy. Hát, ez reklám, figyelj, most elkölthettek volna, ez ugyanaz, hogy most elköltenek reklámra nem tudom hány ezer dollárt, vagy ugyanennyi dollárt elköltenek kulcsokra és kiosztják. Igen, lesz. igen. És akkor ez még a jobb reklám, szerintem. Amikor kapsz is valamit a pénzért, a pénzért, azért, hogy beregisztrálsz Igen, Na, Van DOOM 12 euróért, ez annyira nem is rossz. Hát, a wolf este is egész olcsón volt az új, úgyhogy azért lehet, hogy majd lesznek jó hangzotok nyáron, meg nyáron. Jó, elkezdtük, hogy mekkora szaraztan, elkezdjük mondani. jó, hát. Na de, kell nézni, majd akkor. Igen, nem tudom, a Rézerről akarsz még valamit? Nem, ennyi volt. Mert akkor gondoltam, ide beszorom gyorsan csak a Humble mont változást hogy Na, kicsit beszéljünk róla. Mertözés is. swap. Az előző az nem volt olyan rossz, ja, nem? Ah. ami most lejárt, mert az Outlast 2-t még hozzácsapták, meg a Lara Croft Go-t, ami szerintem szintén jó, és ugye elmellé volt még a Mafia 3, meg a Deus Ex, ez, ez nem egy olyan rossz Ja, Meg az a God Eater. Ja igen, igen. aminek múltkor volt az egybe az, egy az első része. volt benne egy csomó jó játék. Igen. Ezt a Laser league ezt néztem is, hogy ez valami parti játékszerűség, ilyen sok kontrollerrel irányítható, ilyen. Ilyen nem tudom, tehát így pvp, cucc. Ezt én nézegettem korábban, mert ugye Steam-en ez megjelent, és ez valami 15 eurós cucc. És nem is tudom, milyen Én bírom ezeket a parti játékokat, annak ellenére, hogy ritkán van nálunk parti. <hállap> <hállap> <hállap> így, így, így beszerzem ezeket a játékokat, örülök neki, hogy megvan, aztán rájuk, hogy nincs kivel játszani. Én, én most megmondom őszintén, hogy most lehet, hogy én fog, vagyok, fogsz nézni, de én nekem én a Lara Croft Go lenne az egyik, ami rohadtul tetszik, mert igen. maga ez a felépítése, meg minden annyira bejön. És tökre örülök, hogy a, a Steam Gifts-re vagy, 30 darab fölkerült, úgyhogy most mm -hmm. ott osztok rá pontokat, hát hogyha megnyerem. De ez nagyon Én... hobby játékból lett. Onnan lett, igen, de nekem It's... ez nagyon bejön. Ez a logikai kicsit, meg egy, van ilyen hitman is, meg, meg ilyenek, ilyen pár 10 eurós játék, de egész jó pofa. Azt lesz a talán, akkor már. Nekem, nekem, nekem nagyon tetszik. És akkor van az új csomag, ami Megint az viszont nagyon rossz. jó. Én erősen gondolkodom. Krányra, én hogy őszinte én legyek. Is. Benne van a Careball Space program, ami nem egy rossz kis cucc. Akkor ez a Rainer, ami, ami szintén elég dicsérnek, bár nekem ez annyira nem jön be. Viszont ami engem minden a legjobban érdekel, az, az a Dead Rising 4. Uh -huh. Ami szerintem a legjobb Dead Rising. Ja, én abból ilyen gameplay-eket nézegettem belőle, de rohadtul bejön. Igen, igen. Tehát amikor háromkerekű biciklin, félmeztelenül egy <gül> borci jelmezbe ütöd el a zombikat, a, tehát, ezt... Jó, de ezt minden része meg lehetett csinálni kb. Jó, de itt például nincsen az, hogy 48 órádban vagy 72 órád az egész játék teljesítésére, mert itt, itt nincs időhöz kötve. Hála <gül> Istennek. Nem tudom, lehet, lehet hogy ez, ez még be lesz húzva. Te meg akkor lehet, hogy én nem is. mondod le. <gül> Igen. Igen. Na, most úgyis jön a szóli majd lehet, hogy így arra így bekattintom, vagy valami. Hát én meg Filoz nem tudom. rajta, hogy lassan már megérné kell megvenni az éveset, hogyha ez így van. Igen, korábban. igen, amúgy. Róhat Mert... e, vannak benne. Nagyon igen. durva. Csak hát ez nem olcsó. Igen. De most azon gondolkodok, hogy vagy lehet megmondom barátnémnek, hogy menjünk el egyik hétvégén moziba, és akkor reggel azt mondom, hogy álljunk el mégse, de... A bozi 12 dollár lett volna, szóval. Mondtad, hogy mondtam, lehet leíratkozom. <gül> Figyelj, ha ezt megjátszod, akkor légy szíves dokumentáld valahogy, mert én szeretném feltölteni a YouTube-ra, és rengeteg pénzt keresni azzal, hogy jó kurva sokan megnézik. Jó, van. <gül> Majd feliratozzuk angolul is. De a részeket ki kell sípolni, nagyon csúnyák. Így van, így van. <gül> Mindenképp. Na, hogyha érdemes ránézni, be is dobom ide a linket aztán. Csak, csak erre gondoltam így meg, uh. megszólni, hogy most tényleg. Hogy szóval nekem van ilyen humble, humble partneri cuccom, majd lehet kicserélem a linket. Ja, akkor telinkeld Hát most <gül> jó, hogy sokat nem fogsz ebből meggazdagodni, van egy olyan érzésem. Ne, szerintem is senki nem kattintott olyan linkre, mint <gül> <gül> a Hambőlzés. Viszont most már nem mondhatjuk el, akkor azt hogy nem semmit a Hambőlban. <gül> jó, de nem azért fogzett, mert megemlítjük, hanem azt mert ebben a linkedet. <gül> ja, ja. Végül is, ja, Hol, én teszem ki. Én vagyok a... Így van. Te vagy a, vagy a főnök. Az Isten a honlapon. Te vagy a főnök. Így van. Na jó ezt, van. Ezt Akkor... eddig sose tisztáztuk, de most jó, hogy minden hallgató tudja, hogy én vagyok a főnök. <laughs> Na, és a következő hír, még egy uh, ekézni való játék, ami nekem megvan te természetesen. Szeret. És amit te, ami szeretsz. Én még most is szeretem, csak már minek? Tehát, <laughs> <De> hogy... <laughs> és ez nem más, mint a Lowbreakers. Hogyha most sokan az emlékei között kutatnak, hogy ez vajon melyik játék lehet, akkor nem velük van a baj, és nem állsz helyemeresek, hogy egy sikeres játék megint ez, ez nem Ez a vágylánces, Ez a nem? Hát, Igen, Amikor már összekevered a játékneveket így a régről. Tehát, hogy... ja, ja, ja. De Ez egyébként egy marha jó játék, csak így, én nem tudom, mit csesztek el. mondjuk a marketinget mindenképpen. Igen, meg az, hogy 30 euró ératták. És, és a marketing az volt, hogy ez nem lesz olyan drága, mint a többi konkurencia. Hát nem is az. 30 euró, és mindegyik másik, van olyan konkurencia, ami meg ingyen van. Tehát... Jó, de mondjuk az Overwatch-sal rakták ezt így bariba, hogy az 60 euró, és ez csak 30 Jó, euró. de az Overwatch alternatívájának meg ott van a Paladins. Mondjuk, és ez meg ingyenes. Igen. És Igen. akkor még a quake meg, a, meg az Ándyűt nem is mondtam. Igen, tehát itt egy tartósan 15 dollár körüli cucc lenne a jó, és egyébként volt is olyan akcióban, hogy kb. ennyi volt. És akkor úsztam be én is, amikor már tudtam egyébként, hogy ebből már így nem lesz semmi. Hát tényleg, annyira kevesen játszanak vele, és most a hír az, ami miatt bekerült a Hiper super Click hogy most már a fejlesztők is úgy gondolják, hogy ez a játék annyira nem sikeres, és talán dolgoznának egy másik játékon. <kül> és tehát nem lövik le, tehát semmilyen nem fog történni, csak mondjuk nem kap most már annyi munkát, de nem petszölnek nem, bele. Ez úgyhogy ér, megért érhető, mert látják, igen, hogy nem játszik igen. vele a se. Igen, igen. Szóval lehet, hogy még ez a hanvaiból majd újá, élet. És egyébként tervezek is csinálni ilyen streamet, ahova össze kéne kalapolni egy csomó embert, akinek ez még így megvan jelenleg övésem sincs, hogy hogyan. Tehát, hogy aki, aki hallgatja a podcastet, az nyugodtan clickplay.hu-n talál elérhetőséget, Meg bárhol, igen, discord minden van, megtalál minket, úgyhogy az jelentkezzen, hogy esetleg szeret játékosokat keresünk igen. Magyarországról. Van tid. Te ezen. is szavazz. Ja, majd lehet, csinálok, lehet, hogy majd ehhez csinálok valami ízért. tudod, ilyen, ilyen posztert. Ja, Most mint a az, a van. Igen, igen, igen, igen. Uh, majd valamit összehozott. Hogy, hogy tényleg, hogy itt beszélünk erről, meg minden is mondják a fejlesztők, hogy elcsesztek valamit. Minden, de hogy ez a játék ez tényleg össze van rakva, tehát hogy hmm. nem bágos, nem szarag grafikája. Az online rész az működik, tehát Igen, nem labol, nincs semmi és, gond. És az a durva, hogy úgy is működött, amikor rohat kevesen játszottak vele, és így nagy nehezen berakott egy lobbi, hogy esélyes, hogy nem mindenki itt van körülöttem közel, és úgyis játszott volt teljesen. Igen. Tehát nem érezte az ember, hogy most akkorlagok vannak, hogy itt mindjárt farfhoz a gépet. Tehát ez a játék, ez össze van rakva. csak az egész Cs. úgy, ahogy van, félrecsoszott a francia. Egyrészt réteg játék, mert azért arena shooter, és bármennyire visszatértek az arena shooterek, körülbelül az Overwatch felszippantott mindenkit, Igen. akinek a pénztárcája nem engedte, az meg paladinszhozik, és aki esetleg még emlékszik arra, hogy mi ez a quake, az meg quake szóval mert de látod, ez is jó példa, hogy egy műfajt két-három név lefed. Ezért le, mondtam le. korábban például a PUBG kapcsán, meg a Ubisoft kapcsán, hogy még egy Battle Royale játék már nem biztos, hogy el fog férni a piacon. Jó, de ezekből egyébként nem biztos, hogy a low ez a leggagyibb. Mert igazán ja, nagyon nem, jól össze nem, van rakva. És nem, jó benne az... a karakterek, meg ezt a, a antigravitációs cuccot is egész jól eltalálták. Igen, csak az a baj, hogy ez a legrosszabb kor jött ki. Tehát, hogy a másik kettő már full be volt futva. És utána adták ki konkurenciának. Tehát, hogyha mondjuk ezt az Overwatch elé időzítik, vagy azzal egy időben, akkor talán meg tudtak volna fogni több embert. Meg, meg nagyon szarul marketingelték, mert igazából annyi volt, hogy a CliffyBee kiment, néha nyilatkozott valamit nagyképpére, hogy ez mekkora kurva jó játék. És minden más szar, természetesen. És igen, jó játék, meg minden, de azért mondjuk nem ez a legjobb marketing neki. Tehát ha azt csinálták volna, hogy összegerebjéznek egy halom youtuber-t, vagy twitch streamert, és hogy odaadják nekik a játékot, és rácsak nyomjatok pár óra streamet ebből, akkor az jobban jártak volna. Mert egyébként voltak streamek, meg ilyen valami esportrendezvény csináltak, ahol ilyen kis mini lanozásnak tűnt az egész, tehát nem valami hatalmas nagy időre hmm. kell gondolni, ami szerintem a teljes érdektelenségbe full lett, mert nem érdekelt senkit. Úgyhogy azt azért, azt hozzá kell tenni, hogy hiába akarsz e-sportot csinálni egy játékból, ami még amúgy alkalmas is rá, mert ez egy arena shooter, szerintem teljesen jó gondolat volt, hogy ebből lehet csinálni egy e-sportot, egy e csak először azt kell hozzá, hogy ez népszerű legyen. <gül> tehát, hogy egy népszerűtlen játékot nem lehet úgy e csinálni belőle, hogy akkor ez most az lesz és kéz. Tehát a PUBG-sel azért mondják azt, hogy ebből volt, ebből, ebből e lesz, mert, mert annyira jó e hanem e és... Igen. Jó, az emberek játszák, jó, igen. igen. Olyan ez, mint mondjuk a foci. Mindenki gyerekkorába focizik, és akkor ez valakinek felnőtt korában az lesz, hogy nézi, ahogy mások játszanak. Ez, ez valahol az e-sport is egy picit ilyen, Ú, ez nagyon... Nem a legjobb párhuzam, de mondjuk Na, azért igen. van benne valami igazság. Igen. Igen. igen. Szóval valahogy ezt kellett volna így jól eltalálni. De én azért még remékedek belőle, hogy feltámad. és mondjuk hát ilyen streamet fogok csinálni, hogy ha, de, ha van esére, hogy nem az lesz belőle, hogy belépek és nézem egy kicsit a loading scriptot egyedül, hanem tényleg valaki valaki játszol is vele, akkor majd... Uh, lehet, hogy írni kéne egy scriptet, ami folyamatosan figyeli a fent lévő playereket, és amikor lát egy ilyet, hogy fellépnek mondjuk tizen, valami, tehát a, akkor cseng. Akkor így küld egy e-mailt, hogy most figyelj, most vannak ennyi, elmegyél játszol. Szerintem, szerintem egy pár évig nem fogsz e-mailt kapni. De, nem, én szoktam nézni egyébként a a statisztikát, hogy mikor mennyien játszanak, és így néha így tudod így, olyan, mint az EKG, hogy ki van simul, de <gül> néha így, így, így egyet. Tehát, hogy néha így egy 10, és akkor játszanak. Gondolom, ilyen kisebb társaság, akik így összeverülnek, vagy eleve a játékban haverkodtak összetudod, és akkor így a szél hogy figyelj, gyerünk játszani. Tehát uh, annyi, annyi játék van egyébként, amit így megveszel, mint pár száz forintért, hogy akár pár ezer forintért, és lényegében olyan, mintha neked, meg a havájlédnak fejlesztették volna, mert más nem játszik volna. Hát jó, é, csak az más, jó. hogyha egy garázs projekt, valami cucc, meg más egy olyan, ami overvast győztesnek, meg, meg nem mm. tudom. Jó, mondjuk ebben biztos, hogy balmasok pénzbe beletoltak. Hát elég valószínű. De, de, de az a pénzés az... hova lett? Tehát, hogy Milyen fejlesztésre ment? Más. Hát nem tudom. Az, hogy keveset szántak marketingbe. Tényleg az a baj mostanában, hogy ha el kell adni egy játékot, akkor az, hogy a játék amúgy milyen, az tök másodlagos. Az meg teljesen. amúgy lehet, hogy nem lehet, hogy a cliffybi amúgy nem is akkora isten, mint ahogy mindenki gondolja meg, ahogy ő mondja magáról. Mert most ha belegondolsz... <gül> Várj, ezt komolyan kérdezed. Hát, lefele... Nyilván nem akkor. Lefejlesztett <gül> egy hírszófort, és azt hitt, azt hitt, hogy ő szart a spanyolvi, az pedig az egy... Ez egy tök átlag játék, csak annyi, beletették a fedezékrendszert, ami véletlenül működött. Aztán hozta a Bulesztormot, ami nem volt rossz játék, de megint nem a. Az a is kritikus, Igen, az is. Basszus, akkor jönnek a csávnak, szeretem a játékot. Vagy az hát aztán jó a volt ott, csak lehet, nem tudom, de. Nem, nem de tudom ott valami köze volt hozzá. Volt hozzá? Igen, És egy akkor ugye megcsinálta, talán a Gears 3-ig csinálta a GIRS a utána lépett ki onnan, és utána lett a pippö flyhoz hoz és akkor azt csinálta a Bulesztormot, hogy valami volt. Azt hiszem. Vagy együtt fejlesztették, nem tudom, de ott benne volt a keze. És már érdekel. És... és basszos vagyok, csinált egy játékot, de hogy eddig egyik sem... A designer, tényleg a Bullastorn az a Clip-less az Azért hasonlít egyébként annyira akkor a Gears megalóbrik war ez is. Kicsit. Tehát, hogy minden játék, amit csinált, tehát egyik sem volt rossz, de egyik se volt kiemelkedő. Kicsit, ja jó, azért rossz párhuzam, de majdnem olyan, mint a Peter Molinő. De ő, ő, ő mondjuk szerint, jó, de szimogál, hogy mondjuk szeretnék. Az más. Nem, annak volt egy jó játék az elején, talán az a Black and White volt ilyen. Ne a Féből se volt rossz. Féből is, ah, igaz, is jó volt, igen. Tehát jó, volt egy-két jó játéka, amit. Meg a annak idején. Nagyon felkaptak. És akkor utána azt hitte, hogy, hüha. Aztán nem tudsz, igen. Nem? Hát igen, azt szóval neki, hogy bocsi, mégse. <laughs> Ezek tényleg jó játékok voltak. Igen, a Black and White-t még a kettőt is. Tehát így hát, hát az a baj ezekkel a játék hogy így elszállnak maguktól, és akkor tehát az elején még valamit, valamit leraknak az asztalra, és akkor utána majd gondolják, hogy akkor bármit csinálnak, az jó, úgyhogy nem kell erőködniük rajta, hogy valami jót is csináljanak, hanem kiízzadnak magukból valamit, aztán lesz, ami azt... De ez máshol is két. van. Tehát ez a filmkészítésben, a könyvírásnál mindenhol van, ja, hogyha ja. valaki befut például. Ezért szoktam mindig mondani, hogy a George Lucas, hogy megőrült az öregségére, mert minden fasságot kitalált, akkor a Steven Spielberg is most jelen pillanatban ilyen fázisokat mutat, hogy, hogy annak idején miket nem a... az asztalra, most meg már női Indiana, Jones-takartát. A, a Ready Player van például, nem lett rossz Spielberg rendezésében. Jó, de ott már uh -huh. meg volt egy alap, tehát hogy nem neki kellett kitalálni. Hát, igaz. Meg a forgatókönyvet is normálisan megírták. Nekik. Igen, igen. Mert csak az kellett, hogy ne basszál. Így van. Ja. Az meg akkor sikerült neki, úgyhogy én majd. Én még nem láttam, majd meg akarom nézni mindenképpen. Én láttam, és mindenki nézze meg, meg kurva jó. Ja. Én amúgy azt gondolkodtam, hogy lehet, nem is moziba kéne megnézni, megvárom, míg az HBO-ra fölkerül, mert van HBO előfizetésünk és hogy úgy nézem meg, hogy egy percenként, másodpercenként leállítom, hogy na most mit látok a képen. Tehát, hogy hogy Ott, <gül> ott, fiasnék, meg, hogy így, akkor hop, ott látom a, a Delorian-t ott megy a háttérbe, de hoppott még van valami karakter, azt, azt nézzük meg, hogy ki az, mert állítólag tele van ilyen mindenféle. Igen, egyébként ilyen 20-30 perces videókkal van tele már a Youtube-ban így elemzik, hogy akkor ki igen. ilyen íztelek igen. Izé, van a játék játékba, a játékban a filmben. Forzalmas. Úgy, úgyhogy lehet, hogy úgy kell mondani, hogy az hbo Go n megnézzük, laptopon, vagy valami, és akkor így percenként állítgatjuk, hogy ez most ki jön. Első megnézésre egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy a Blizzard odatolt egy kise talicska pénzt. Mert hogy Blizzard karakterek azok eléggé azokat nem nagyon kell keresni. Azokat feltűnnek elég hamar, és ott ilyen teljes képernyőt kapnak néha, hogy jaj, nézd, már itt vannak a Blizzard karakterek. Meg a DC is eléggé. Ja, igen, azt láttam. Betvelés társai. Meg De a folyanod hogy mondjuk a Blizzard beletolt ilyen pénzt, hogy megy a kamera körbe-körbe, egyszer csak beleáll a képbe Diablo, és azt mondja, hogy én vagyok Diablo, és tovább megy. Tehát, hogy csak ennyi az <gül> ja, egész. Ennyi? Hát nem, ilyen nem, nem igen. Spo Oké, okay, spoiler, ilyen nem lesz benne. Hála Istennek. Ilyenek egy spoiler. Meggyugodtattál. És egyébként mondjuk, aki arra számít, hogy a könyv alapján készült a film, igen, de nem. <gül> Tehát, hogy... <gül> Azt tudnám mondani erre egyébként, hogy a könyvet fogták, és amikor könyve volt, azt így összetörték minden eseményt. Nem feltétlenül ugyanabban a sorrendbe rakták úgy össze, hogy nem feltétlenül ugyanazok a szereplők csinálják, és, és lerövidítették picit, és teletették jobban akcióval. De ez akkor nem lett nem, nem hátránya a filmnek. Tehát, ha te olvastad is a könyvet, megláttad is a filmet, de akkor, akkor nem. nem lett ez a tipikus, hogy a könyv jobb volt, meg jaj, Igaz, ez igen, a film mennyivel jobb, ha nem, hogy. Egy, tényleg... egy barátom fogalmazta ezt meg nagyon jó, hogy el kell engedni a könyvet és úgy kell nézni ezt a filmet, és kurva jó. És de, de lehet azt mondani, hogy a könyv is jó volt, viszont így belegondolva abból a könyvből nem lehetett volna egy, egy, egy, egy ilyen sima mozifilmet csinálni, hogy az jó legyen. Uh -huh. Tehát azt, azt mondjuk egy sorozatra szét lehetett volna bontani. De annyi sem meg úgy nem volt, hogy valamit nincs, meg kellett húzni. És szerintem tök jó rakták össze. Ugye, ugyanaz a csávó csinálta most a film forgatókönyvét, aki annól könyvet is írta, az egyébként egy forgatókönyvíró. Úgyhogy jó, a saját művét meg azért jobban meg tudta így írni vászóra. Valakivel közösen írták, nem tudom pontosan, de jól összerakták szerintem. Jó, majd mindenképpen föl van a Ki Kitörtünk el is. Spoilermentesen megbeszéltük. Tök jó vagyunk. És akkor a Csak így? Érted? Egy jó téma után így ilyen hideg zuhan így bedobod? Igen, így van. Így a középről bedobom a szart, hogy mindenki érezze. írom, hogy itt van a Ready player hogy legyen valami értelmes is ez előtt a szar előtt. Na, lehet, hogy, lehet, hogy közé kéne húzni legalább egy vonalat. Nehogy összekoszolja a Daisy. Ja, és egyébként ezek a Daisy... Komolyan... Lehet, hogy úgy tűnik, hogy direkt azért tesszük be, hogy lehessen fikázni a Daisy-t. És itt Nem! Én, én várom, hogy ez megjelenjen. De de tudod, hogy azért... Az nem egy reális vágyálom. Ja, persze, hogy tudom. Csak várom. Tehát hát, ha valami, valami Mondjuk lesz. ez most kifejezetten jó hangzik, hogy új motorot vesznek a játék alá, mert hát ráfér, mert ugye azért fejlesztik már egy idő, hogy kopottasnak is néz ki, Tehát, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Fejlesztik mert egyébként. Azt mondod, finoman fogalmaztam? Szerintem, amikor én megszülettem 30 évvel ezelőtt, már akkor fejlesztésben volt. Hát Le. ne izéljék. <laughs> jó, azért annyira, annyira nem, de... Hát egy négy-öt éve biztos, hogy már kint van így az alfabéta valami. Szerintem négy 5 éve tuti. Tehát könyörgöm, Igen. én három-négy én éve néztem a PC guru oldalán tippek videókat a játékhoz, és akkor már futott egy, egy éve vagy kettő. De akkor volt úgy kb. népszerű. És ez a baj, hogy, hogy most lehet, hogy ez a játék ez egy tök jó meg hogy teremt, ugye ebből ágazott ki végül is a... a, a a Battle Royale játék mód valamilyen szinten jó, nem mert volt a film, meg minden, de most ebben nem menjünk bele. De tényleg ez fektette le az alapokat hozzá, és basznos mire ez megjelenik, ar arra már elmegy mellette az idő. És ez biztos, hogy akkora bukta lesz ez a játék, mint a szar. Tehát, hogy már megvették sokan, persze, de hogy ezt megjelenése után senki nem fogja megvenni, az fix. Hmm, ki tudja, lehet, itt csomó vannak, akik. Így erre várnak, tudod. Mindenreggel kell felkelnek, mindenreggel felkelnek. Megnézik a izét, a friss híreket a Désir. t ah, se jelent meg, akkor nem. Ne, és jó, akkor megjelenik, akkor 70 évesek, már nem is tudnak játszani, mert remeg a kezük, ne idegesíts. De ebben a játékban jó az. Könnyebben lőnek, nem kell szkriptelni az egeret. Azt biztos, mert ő rárelentje az nem. a híd. De, de, de, de, de, egyszer egyszer majd megjelenik. Hát rá fogok nézni, ha már megvan, mindenképp, de... Nem tudom, mi lesz ebből, meg mikor lesz ami le, mi belőle. Á, nem az a baj, hogy ennél a játéknál én már azt érzem, hogy ha ki is jön, akkor az úgy fog kérni, hogy jó, adjuk már ki aztán, adjuk az egész a Hát, mint a PÁPG. Az is. Így az így így ki. Ki. Csak azt nem. A pubg t is összerakták rendben. Nem, a PÁPG az ugyanolyan bagos, szutyok szar, mint két hónappal korábban. Csak Mondja az, akire nem is játszik vele. Jó, de elég néz, nem? Már úgy fölcseszi az agyat. Ne, hogy is cseszi fel az agyat. Jó, jó, nem mondom róla véleményt, mert nem játszottam vele. Szerintem szar, de. <gül> ne, <gül> személy, nem, az tudom, hogy a szar Na, és most, most pedig mindenki előtt fogadjuk meg, hogy legközelebb a dc csak akkor lesz szó, ha megjelenik. Na. Mit szólsz az akár okay, milyen Akármilyen okay, vele kapcsolatban nem érdekel. De ha elfelejteném te... szó, mert te biztos nem fogod felírni, de ha én véletlenül felírnám, mert ezt elfelejtök, akkor nyugodtan töröld ki a picit. Úgy kitörlöm, mint az állat, ne ja, is, Vagy, Vagy nem, vagy nem, direkt bele tesszük, és akkor majd várjuk a hallgatói visszajelzéseket. Jó, van kamusztak a Legközelebb nem szó, látok a hallgatással. Ja, ja. Vagy majd petíciót indítanak ellenünk. Mint a Fortnite ellen? Igen. Ezt, ezt nem is értem, hallod? Hát most az a hír egyébként, így elmondom a hírt, hogy mindenki tudja izlegetni, hogy petíciót indítottak a, a Fortnite ellen, mert túl népszerű, és túl sok, túl sok barátnő így panaszkodik, meg családtak, hogy, hogy a játékkal foglalkozik az emberke, és nem velük. És így, mi van? <gül> elvileg ez, és egyébként ez vitt tűnik és annak is indult az elején ez a petíció viszont annyian aláírták, hogy szerintem ők nem mint ilyen viccesek Ilyak, lehet, komolyan hogy komolyan vettem. gondolják hogy én nem tudom tehát de, ne vár. jó, de hát amíg, amíg valaki fortnite ozik addig a barátnagy el tud menni a, mi az a Clash Royale, meg mik azok a mobilos bizbasok. szerintem ezek nem gamer de forszak ja. azok is Fortnite-hoznának, ma annyira népszerű érted. Ja, hát igen, az olyan népszerű, hogy aki nem Fortnite-hozik, az petíciót ír el, el. <gül> így, van, így van, és az csokra ráér. Mert meg megkörülötte igen. mindenki más Fortnite-hoz. Akkor akkodott. eszek szerint 46 ezer ember nem játszik vele, a maladék 7 milliárd meg igen. <gül> hát, így van. Ah, borzasztó. Nem tudom, annak idején emlékszem a Farmville-nél is volt egy ilyen hatalmas cuc. És is Lehet, hogy ott is volt. Petíció. Már mondjuk, ahogy nézem, nem írták alá olyan sokan, mert csak 874-nél tart. Igen? Meg is ne, nézem én is, most Itt a, a cikk szerint. Nem néztem meg magát a Öööö, linket. Most már halad. Most azt mondja, hogy 1376-an írták alá. Hm. 1377-en, ahogy így beszélgetünk épp Akkor te most aláírtad. Nem. Ja, azt <laughs> 1381, 82, 83. Hú, ez Na vagy... Na fene. Úristen. Mondjuk itt azt, azt megjegyezném, hogy nem hittem volna, hogy a pubg t meg a Fortnite-ot át tudják rakni úgy mobilra, hogy az használható normálisan, meg minden. És basszus megcsinálták. nagyon durva. Jó, én nem vagyok a biztos, mert nem próbáltam, de. Én néztem is. És... De játszanak vele és amúgy Meg többen azt írják, hogy például rengeteg mindent a PUBG mobilos változatából át lehet rakni a nagy képes változatba, mm -hmm. mert, a, mert a menükezelés, az egésznek a felépítése sokkal jobban kézre vagy szemre áll, mint a, mint a normális. Na. Ja. Egyébként, ahogy így nézem ezt a petíciót, ugye 1500 kell, hogy nem tudom mihez, hogy lejön az égből egy angyal, és azt mondja, hogy valóra vártom. Na Akkor lehet, hogy nem? Nem, nem tudom. Még 1500 az még nem olyan sok, szerintem az még nem nyom túl nagyot alatt. Tehát az egész világon van 1500 hülye, amit, amit bár, tehát bármit aláírnak. De hát tehát bármit meg lehet így petícióztatni, szerintem, tehát Kedvencem itt hozzászólások: PUBG is better, és ennyi. Tehát, hogy ő azért írta alá, mert a PUBG jobb. És még ennyi. ennyi. Igen, és dögölje meg a Fortnite-et, igen, mert az egy. Így hát is lehet elene harcolni, most gondold el. Van egy játék, és amit le... nem szeretsz, akkor petíciót írsz el. És akkor meg akarom hogy ezt valakinek a barátnőjé a be, aki meg fortnite és a barátnő meg a pubg s de a pasi meg nem. És akkor, akkor aláírom a petíciót, hogy tögölnél meg. Jaj, jaj. Tényleg, Miki nem szakod akkor egy petíciót? Nem, szerintem már biztos írtak amúgy. De, ja. tehát azért nem alá, tehát Játék ellen nem írnék alá petíciót, mekkora egy fasság ez. Hát tehát most, most az, hogy mondjuk egy játékért íz petíciót, hogy mondjuk valamit elkészítsenek, az más, de szerintem annak sincsen légyosultsága, mert hogyha valamit el akarnak készíteni el fognak, ha valamit meg nem, akkor nem. De most így, hogy megjelenik egy játék, és én írok nekik petíciót, azzal nem lesz másabb szerintem. Annyi jó ez egyébként, hogy látják, hogy van rá igény. Tehát, ha nagyon sokan, tehát van egy játék, ami a büdségetben nem készülne el, nem minek? Hát Viszont de... ha látják, hogy ilyen nagyon sokan érdeklődnek iránt, akkor ti meggondolják. egy ilyen felmérés igazából. Hát, de az a baj ezzel a petícióval, hogy, hogy szerintem ez, ez nem igazán jó felmérés. Inkább a pénztárcáddal szavazol. Tehát, hogyha ha van egy játék, aminek van. Erről a Kickstarter una, egyébként. A Kickstarter például, vagy, vagy hogyha mondjuk van egy játék, egy. erre nagyon jó például a régi stílusú RPG-k ami most volt, ugye, jönnek egymás után, és ugye a régi klasszikusokat Baldur's Gate, meg ilyeneket is újítják föl. És ott is volt az első, az Obsidian csinálta, a Pillars of Eternity, az volt az egyik uh -huh. első, és azt vették, mint a cukrot. És ott, ott kezdett el megint, hogy már mindenki ilyet csinált, mert látták, hogy ebben van pénz. Yeah. Úgyhogy lehet, hogy lehet, hogyha pénztárcáddal szavazol, megveszel egy játékot, ami jó, és Utána így fellendíted a, jobban a bizniszt, hogy az a műfaj, az több címet kapjon az elkövetkezendő időben. Az lehet, hogy ezzel többre megy az ember, mint az, hogy most aláír egy petíciót, amit lehet, hogy meg se néznek. Hát igen. Bár ez, ki... ez ja. mindig így megy. Ez a a pedig mindig így megy, hogy az, az lesz sikeres, amit... Amit vesznek. Amit vesznek. És, és amivel még játszanak is, mert utána az is eladásokat kérjezt. És amúgy emiatt nem lehet haragudni a játék készítőkre, mert végigis mindenki ezt csinálja. Tehát olyan meg ez fognak egy ipar. fejleszteni, meg kiadni, amiben nincs pénz, mert, mert nem akarnak magukkal kicsesni meg a dolgozókkal. Ja, pénzben él az ember. Így van, sajnos. Kivéve a fényevők, de valószínűleg nagyon kevés fényevű van a hát, Meg mert, mert, mert kihalnak. Javán. Ja, és egyébként ez szokott lenni a másik nagy izé most a... a a, a PUBG meg a Fortnite között a nagy érv lenni, hogy milyen szemetek a, a PUBG fejlesztői, mert hogy az 30 eurós játék, tudod, a Fortnite meg ingyen van. Tehát ők ingyen csinálják. És így hát szerintem kurvasok sok pénztbe már Igen. a Fortnite-t. most abba is jött be valami ezért... ilyen Season Pass-szerű, pass, igen. igen, tehát azt így meg lehet venni. Meg hát könyörgöm az NBA Games saját motorját használja, azt nem kell licenszelni, meg ilyenek, hogy Ilyen, már annyi forró rajt, mint az állat. Ja, ja, ja. És azon belül meg, meg hát a free-to-play játékok tudjuk, hogy igen. Ne, ha sokkal több pénzt hoznak, mint egy fizetős cím. Így van. Hát nem véletlenül van az, hogy minden már szuszakolják be a mikrotranzakciót, mert, mert irodatlan pénzek vannak benne. Így van. De mondjuk, nekem mondjuk a Fortnite-ban pont az nem tetszik, hogy Közben idejött a macska az ölembe, bocsánat. hogy a macskák, cukik. A a macskák cukik. Egy képet kirakunk róla majd aztán. Jó van, mindenképpen. Mindenképpen, érted? Értem. Na, szóval nekem a fortnite az nem tetszik, hogy a végjáték az mindenhol olyan, mintha epilepsziásrólamot akarnék kapni, mert mindenki orba szájba építi a tornyukat, és azt te tudom, mi van, fogom a fejemet, hogy most ezek hogy ölik meg a másikat, minden, és lehet, hogy nekem a fortnite a PUBG azért tetszik jobban, mert az ilyen régi stílusú, tehát hogyha rombolni lehetne, az még okés, de az építést azt én plusz felesleges Jaj. dolognak tartom. Nekem is az a legnagyobban vele, mert én is mostanában szoktam néha játszogatni vele, mert hogy Hugomnak ez még elindul. <gül> És hogy múltkor volt vele probléma, nem nagyon indult még ez sem. De mikor elindul, akkor így játszottunk vele, meg ugye van crossplay, tehát playstation PlayStationről is lehet. Igen, igen, És igen. akkor a barátja, meg Playstation-ről becsatlakozott. Én ezt nem is tudtam, amúgy, hogy van crossplay, ezt nekem ma mondták, hogy Xboxról meg PC-n egymással ja, ja, tolják. És egyébként egy hihetetlen, hogy tartom. Meg minden, hát ez, egy, ez egy nincs. Magaság. Én azt tudom, hogy az nincs. Hát én nekem azt mondom, szóval meg, hogy az. Szavaróhat nehéz. Szóval rohadt nehéz. Ugye de hogyha egyszer, nincsen Akkor PC is egy fasság. Hát ez az. Vannak játékok, amiknél teljesen oké, ha őszereztenek pc és meg konzolos játék, mint autóverseny, azt Igen. mondja, tök jó, vagy körökre osztott bármi, Igen, tök jó, vagy ilyen verekedős játék is, mert igazából van akinek billentyűzete jön, be, van akinek kontrollerrel, de előnyt egyik sem élvez a másikkal szemben, szerintem. Főleg úgy, hogy kontrollerre optimalizálják már a játékokat. Az ugyanúgy be mondjuk a gombokat a billentyűzeten, de hogy kontrollerrel sem fogott hátrányt szenvedni ebből, hogy neki, csak annyi gombja van. Most hát, a billentyűzetegér egér ezekben a kategóriákban mindig jobb lesz. Ezt, mm. ezt nem tudja nekem megmagyarázni senki, hogy nem így van. Mert lehet te akár milyen pro kontroll meg minden. Egy, az egér az sokkal gyorsabb. Azzal nem tudsz mit kezdeni. Mondjuk, mondjuk épp nemrég mászkáltunk a hülye azért nem vagyok üzletbe, és ott árultak a talán ilyen kis billentyűzetegér kombót. Xbox Xboxhoz is van. Tehát, hogy már azokhoz is elérhető, hogy nem tudom, mennyire működik jó. De mondták, hogy izé, hogy van egy két játék, ahol azt banolják, Tehát ja, uh, ami, a, ami ugye csak, ahol csak a konzolosok vannak. Ez végben egy hardveres csalás. Mondja. Igen, tehát. igen. De hát mondjuk ezt a gyártók teszik lehetővé, tehát akkor tértsák be ezeket a kiegészítőket. Tehát a, ja, ja. Most az, hogy valaki ezt megveszi, most arról nem tehet. Ez nem igen. olyan, mint, a, mint amikor cítet veszel, és tudod, hogy veszel és az illegális, hanem itt bemész egy médiamárba, most tegyük fel a, a gyerek szülei, meglátják, hogy na. Úgyis mondta, hogy nehéz a kontrollerre a playstation nem vegyünk hozzá egy bilentyűt? Nem egy sikátorba árulja valaki ja, egy igen, igen, igen, Tehát, senkit nem lehet elítélni, de azért egy köcsög. <gül> egy szemétláda. Ja, ja, ja. és, és akkor megyem egy PC-t, basszus, igazán PC-t szeretne játszani. De komolyan. Na mindegy. Ez már csak ilyen, sajnos. Vegyetek pc itt, itt mindenki csal, nem csak az egeres, meg a billentyűzetes. Uuh. Igen. Így belegondolva. Ja, végülis az is egy jó érv. Mert azt szokták mondani, hogy ugye konzola nem csal senki, csak aki megveszi ezt a szart. Igen. 30 ezer forint. Érted? Mondjuk, ha belegondolsz, az a Gamer-egér plusz billentyűzet kombo is nagyjából 30 szóval annyival nem is trágám. Ja. Cseszszék meg a, mondom, a konzolosok, mindenki. hogy a normális csalókat akartok gyertek PC-re, mert itt az igazi. <gül> itt a csalás ott van rendesen. Itt aztán van minden. <gül> nem minden csak annak van csalás, akinek van pénze. <gül> Mindenkinek van. van demokratikus csalás van mindenhol. Így van. Így van. <gül> van legy gyakér az ember. Nem csak konzolom. <gül> ja, gyertek PC-re átszámet, több a gyakér. Ezzel meghoztuk hát, a kedvét az emberek. Mondjuk a Lowbreakers, az PC exkluzív. Csak mondom, már megéri, már megéri PC-re átjönni. Tehát. Most azt hiszem, valami értemes dolgot azt hogy nem tudom a humble milyen jó akció vannak, tök olcsó lehet, tök jó játékokat lenni. Nem, itt a Lowbreakers 30 euróért is vannak rajtat kívül még 80 eurója játszanak is fele napi szinten. Mondtam én, -e, hogy jó élet mondok mellette? Nem mondtam, direkt ilyen hülyességet mondtam. Ja, egyébként jó ezek a bandolok tényleg. Én jó. A, azok én én Na jó van, szerintem akkor kivégeztük ezt a sok ja, egész, szép, szépen végigmentünk rajta. Igen. És hát közeledik a századik adás, amire nem tudom, hogy mit tervezünk, mert, mert még, még nem tervezünk semmit, de majd, majd biztos lesz valami. Az a baj, hogy a kedvenc filmes, per kedvenc játékos dolgot már előttük korábban pedig ja. azt lehetett volna például Simen. Uh... Től mondhatnának ötletek a hallgatók, nem tudom, hogy. Jaj, ez nem jó. Az én bélemutem nem. Nem, nem lennék ötlet. nem lenne ötletünk. De, de amúgy nincs. Csak nincs jó van, <gül> ez tök mindegy, de nem kereszt így isén marketinget. Lehetne azt csinálni, hogy, hogy veszünk egy újakot, és veszünk rajta csalást, és egy hétig játszunk vele, és utána be, beszámolunk a vélem. Nem. Nem, nem ez, ez egy kis fény. Fa hihet teszünk, fa teszünk. miért? Jaj. jaj, A, a még le... le... csinálta meg senki. Olyan lejárt, mert lemez, most már tejet kell lenni. Te Óram keresztül, nem? az mondják, hogy sok tejet így áll, és utána hány ki, de hogy az orrodon keresztül, vagy a szádon, az teljesen minden. Aha, tehát akkor ez nincs ennyire megkötve. Nem, nincs, nincs. Nem nincs. Nem. Szabad felhasználás. Szabad hányású tejet Igen. Teívás, Igen. Értem, értem. Ott hánysz, és azt, amit akarsz, csak tejet előtt. Király, király. <laughs> ez jó hangzik, ezt meg a lehetséges, <laughs> lehetséges dolgok közé, amit majd biztos nem csinálunk meg, de Na, még gondolkodunk a századikra, de a hát ugye, ha most jól számolom, akkor addig még van hat-hét, hogyha két hetente van adás. <gül> ki tudja. Vagy igen, ja, ki tudja. Ja. Úgyhogy várjuk az ötleteket, meg amúgy van ötletünk nekünk is, de azért várjuk az ötleteket, hát ha lesz valami érdekesen. Jajja. Ezt ja. majd valamit kitalálunk a Így van. Vagy valami sztárvendéget, kit látnátok itt szívesen? Így van. Azaklassátok most... őt a Bármilyen felületén, az nekünk reklám. Ez mondjuk, ezt egy hogy a tömegek megszállják, YouTube oldalát, és követelik, hogy a clickplayben ben Hígy, figyelj már az érvöreg. Azt is csinálhatnánk, hogy olyan bennéget olyan hívunk, aminek, akinek amúgy finja nincs erről az egészről, és hogy az ő véleményét meghallgatni minden témában. Ez nem is hülyeség, az. Hogy, hogy gőzes ezt miért is. most mondod? Nem fogom kivágni belőle, és ha ellopják? Hát, hát. Nekünk mikor lesz még a századika, de? Hát most, ha ezt ellopják. Érted? gondold gondol el az, az, aki, az, aki először fahéjat evett, és nem védette le, azt a sok hülye megy utána, és fahéjat teszik. Ja, azt hittem azt mondod, hogy most gondolj bele, abba, hogy aki először fahéjat evett, és ezt hallgatja, és így a fejhez csap, hogy basszus, ez mennyivel jobb. <síns <síns> ja. Így <síns> van. Vagy azt a mosószeres izét. Ó, Isten, azt. Menjetek. Úristen. azt ja. Inkább menjetek el szavazni. Mm. Tehát, hogy komolyan. Tehát... De azt mondom egyébként erre, hogy sosem láttuk még ennyire működni az evolúciót. Igen, ott van a természetes kiválasztódás, ott van a Youtube-on. Így van. Sok hülye, megeszi, ha hát nem döglik meg, de nem tudom. De Mónyi utána kétszer törzés? is meggondolja, hogy megkóstolja-e a lefolyó tisztítőt. Jövő héten a hipóból jön egy kégen? Igen. várjon a -e két hetet a századik <gül> Amíg leülepedik ez a mosószer. <gül> igen, igen. Igyanál rá tejet, hogy ne igyon. Ilyen, ilyen, ilyen maraságokat jó. ne csináljátok könnyűrgetek. Inkább Így Írjatok petíciókat, játékok ellen komolyan. Igen. Még, még abban is több értelem van, mint ezekben a maraságokat. Abba sincs, legalább nem fáj Igen. Igen. Senkinek nem ártatok magatuknak sem. Így van. Csak jót röhögnek rajtatok egy podcastben. <laughs> ennyire telek. Turbább. Na viszont tényleg zárjuk le akkor ezt a dolgot, és akkor hát jövünk a legközelebbi podcastbe. Addig is kövessétek minket, iratkozzatok fel, iratkozzatok le, aztán megint fel, hogy sűrűn kapjunk értesítést, és azt higgyük, hogy tök népszerű, hogy És hát akkor jövünk hamarosan újra. Sziasztok! Sziasztok!